Alham alhamdulillah, il rogu ali, wassalatu wassalamu ala rasulina محمد wassalati, u'adil lamin, wa'ala'a'im, wa sahbihi, i'rma'im. Draga braće i sestri, dragi gozi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, evo večerašnjim predavanjem nastaga u naš cipus predavanje ovo 2012. 2013. godini, naš večerašnji gost, predavač, je nama vrlo dobro poznat i uvijek dobrodošao u naš djemak. Njegovo ime je nezim Efendija Halilović, a on će nam večera zgovoriti na temu Popsi daka u slanom. Uruh. A'udhu bih lalim nešekan ar-rađim, salah ar-rahmad ar Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salallahu salla wa sallama ala rasulina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila ajali din wa dunya. Pardonushano dostaro shto sela salat selam poslednji Allahu poslanika i svih poslanika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sami go ucastno porodu s njegovih sahabe, selama shahide Bosne i Hercegovine. Sa svim umetom poslanika sallallahu alayhi wa sallam i sone koji sjedili pod islamska sveta sudnjega dana. Mojim brćima poštovani sestre, assalamu alaykum wa rahmatullahi Zahvalan sam obrušanu kojim je odredio da evo na čas svoj 12. noći mjeseca Režeba 1934. godine po Hidžri družim se zajedno s tama ovdje u ovom studentskom domu Knežarić. Dara sam imao jedan mali operativni zahvat na oku tako da mi molite nemojte zamjeriti što meni je možda biti dovoljno dovoljno sam To patiš bi radio prije nekih tačnog četiri sata, ali zbog toga sam naslede preuzeo obavezu da, da sa urezolivom predavanju, jednostavno da nešto govorimo na ovu temu, želio sam da ispunim taj mane, da je bilo u pitanju nešto drugo, vjerovatno bi pokušao na neki način da to odložimo. Tema za koju smo se uredjeli je, po mome mišljenju i mišljenju vaših kolega, koji su sa mnom razgovarali kada smo željeli da predsiviramo temu, E, tema koju nisam dugo vremena obrađivao, ali je zasigurno interesant za vas e, o koja razmišlja, odnosno koja je u toj životnoj dobi u kojoj treba ozbiljno da razmišlja o ovom vrlo važnom činu koji je, pored toga što je moralni i vjerski, on na neki način proizvodi i pravni posteljica i pitanje braka u islamu je, možemo slobodno kazati, jedno od veoma važnih pitanja ili možda naj, najvažnije pitanje u životu svakog od nas, jer stupanje u bračnu zajednicu u stvari određuje naš život ne određuje samo naš život na ovom kratkom prolaznom svijetu, već određuje život i na budućem svijetu. Zbog toga je veoma važno da svatrimo, pravilno svatimo ovo pitanje, odnosno da braku damo potrebno, odnosno adekvatno mjesto kako je to odredio Šarijat, odnosno kako to odredili Kur'an i Hadis posljednike sa govom alijesom. Pronašao nam 32. majetu sure An-Nur, sure koja inače govori o propisima koji su vezani za ženu. Kaže se bila en ki hulaga ya ma'min kun was salih inna min in ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara ayyhimu i žene te I robom ve svoje i robinje svoje. Robove Ako su oni siromašni, Allah će im dati iz svoga obilja, a Allah ko sve pripada i Allah se zna. Ovaj kurmanski ajet naređuje vjernicima da se odazovu na Allahov poziv, odnosno na Allahov imperativ, a to je ženitba, odnosno stupanje u brak stupanje u brak onih koji su ne, neudate, odnosno onih koji su, koji su neoženjeni. I da se pritome apsolutno ne plaše za nafaktu. Da se nijukom slučaju ne plaše za svoje materijalno sprinjavanje ako imaju uslove za to. A Daniela Žan, u sljedećem ajetu, 33. ajetu, iste sure i kražisti bila, وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مِكَلَحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُمِ طَحِمًا I neka se moralno sačuvaju, neka sačuvaju svoju moralno, oni koji nisu u mogućnosti ili koji nisu u mogućnosti da stope brak. Prema tome, ovaj 33. ayet Sure Nuri zabranjuje sklapanje braka, odnosno ulazak u bračnu zajednicu oni koji nemaju mogućnost za sklapanje braka odnosno oni koji će svojim brakom dovesti u pitanje egzistenciju evo dva insana da ne govorimo u pitanje njihovih pitanje egzistenciju njihovih njihovih potomaka. Mada sam, kada govori o braku, kaže en nikahu sunneti femen lem ja'mali sunneti fe lejse min. Ženitba je moj sunnet, ženitba je moja praksa. I ona je ne radi po mojoj praksi, onaj ko ne slijedi moj sunnet, on ne pripada meni. Prema tome, Islam zabranjuje celibat, odnosno Islam zabranjuje muslimanima i muslimankama da se ne žene, odnosno da se ne udaljuje. Jer je brak jedini, ispravan, legitiman, legalan način da se produži ljudska vrsta. I to je nešto što je Albrežan ono dao U ljudima i što vi ne možete što mi u neku uku možda ne možemo, ne možemo čak ni objasniti. Inshallah kada stupite u bračno zajednicu, kada budete inshallah imali svoj djecu, vidjećete koja je to ljubav prema djeci. I danas imate nekoga u svoju svoj, svoj, svoj, svoj svojom rodinu, imate svoje svoje mlađe sestre, braće, imate bratić, sestrić, dedić, dajčite, koji mnogo volite i mislite da je to vrhunac ljubavi. Ali kada budete imali svoje potom, kada budete imali svoju djecu, onda ćete vidjeti da je to opet neka posebna ljubav. A tek kada budete imali djecu svoje djeci, kada budete imali unučadi, ja imam dvoje unučadi, bilhamla, eh, ja vam gledam jahim tri godine i malu tajru, eh, dva i po mjeseca, to je neka neubjašnjiva ljubav. Kad govori, kad, kad vama sad, evo, evo ja tome govorim, vi to ne možete da, da, ne možete da povjerite da se može unuče više voljeti od, od svoga djeteta. Ali je to nešto, znači jednostavno taj neki osjećaj da e, insan kroz to, kroz to prodržava svoju produžava svoju vrstu. I kada do, budete dolaziti svojim kućama i šta, a budete se družiti sa svojim djecom, s unučajima, sad terep, sad umor će vam negdje ostati, odnosno zaboravit će vam. Prema tome, e, stupanje u brak je veoma važan čin u životu svakog čovjeka u životu svakog muslimana i u životu svake muslimanke i sa brakom nema odlaganja odnosno svi oni koji mogu da stupe u brak imaju uslove odnosno ispunile su uslove za brak oni su dužni da stupe u brak zajednicu i to je sa vjeri poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Abdullah bin Mesud radijallahu anhu هما ليسوا استوي كونا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما نحن الشباب لا نقدر على شيء بيسما ودروستو ساخسنником صلى الله عليه وسلم اميسمو تو vrijeme били mladići нисмо посједовали тако речи ништа од новца تقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب او skupiny mladića Alejkum ul-ba. Šenite se, odnosno stupajte, stupajte u brak ili sklapajte brakove. Ta innehu aqaddu lil Jer Je to najbolji način da sačuvate svoje poglide od onoga što je ružan. Wa ahsanul-basr. I to vam je najbolji i jedini način da sačuvate svoj moral. فَإِنْ لَمْ تَسْتَدِيَوُ فَعَلَيْكُمْ بِسَوْمًا A ako ne budete to mogli, odnosno ako ne, nemate mogućnost da se oženite, da stopite brak, onda postite. لِأَنَّ السَّوْمَ لَهُ بِجَارُ Jer je post štit vjernika od činjenja onoga što je lebržanom zabrano. Vi se nalazite u najvažnijoj vašoj životnoj dobi i vi, mladići i ove, sestre. I to je period vašeg života za koje ćete posebno biti pitani kod uzvišnjeg gospodara. Jer kad Monsim slan u hadisu one četiri stvari da čovjek na sudnjem danu neće moći da se pomjeri sa svoga mjesta dok ne bude odgovorio na četiri pitanja na drugom mjestu je vranše blabi i vima blab u što je svoju mladost provela. Jer je mladost najvažniji, najproduktivniji dio života. I zbog toga ćemo za taj životni period biti posebno pitan. Stoga je veoma važno da sačuvate svoj moral. Da sačuvate svoje moralne vrijednosti. Jer je Pitanje morala u islamu veoma važno pitanje. Jer samo moralni ljudi, moralni pojedinci, moralne zajednice, porodice mogu i da rađaju djecu i da ih odgajaju u islamskim principima. Zbog toga se strogo držite islamski propisa i nemojte da mislite da ste vi bezvriješni, odnosno da vi možete da se oduprite prokretom šejte. Osim ako se budete pridržavali islamskih propisa. Prema tome, bez obzira što vas u osnovnim školama, sredenim školama, fakultetima, kroz različitve predmete učili seksualnom obrazovanju, područavali, odnosno učiti, kako se pristupa tom činu da svatite da je islam to strogo zabranio mimo bračne zajednice odnosu da Kur'an zabranjuje da ona koja je nemoralna ili ona koja je nemoralna da stupi u brak s onim ko je moralan ili s kojom je koja je moralna. el u suri Nur na početku kej sure kaže: Za niye tu azani tajlidu minhuma 100 jalda. Bala takhudukum bihima rafa ta onaj ko počni blud, onaj ko počini zinalog, i ona koja počini zinalog, odnosno na prvom mjestu spominje žena pa onda muškarac, udarite ih sa stotinu udaraca bića. To je kazna šarijatska za one koji počinje blud, počinje zinalog, a u isto vrijeme su neudate, odnosno neoživite. Šrića kazna za onoga ko počini taj grijeh. Ali je u bračnom zajednic je kamenovanje na javnom mjestu. I zbog toga Kur'an kaže: "Vela takar buzina, ne približavajte se budu. Ne približavajte se budu. Inne kana fahisha wa Jer je blud zinao to je uistinu razpad. To je nužno dijakt i to je ružna praksa. Jer čovjek kada učini neki grijev, pogotovo kada učini grup, grupa velikih grijev, jedan od velikih grijeha, onda ga šeitan ne govora, pa kaže šta ima veze što si to uradio jednog. Zbog toga je veoma važno da čuvate svoj moral. I treba da budete tužni i treba da budete zabrinuti za sve studente i studentkine koji živje ovdje pod ovim krolom vašim. I koji ja kad prolazim ovdje pored ovog doma, vidim da se vode za ruke, da se velvede. Jer je to pojedan je veliki moralni pad ovoga naroda, odnosno ove generacije. Čuvajte dobro svoj moral. Jer po Kur'anu, po suri Nuri, a e zanijetu la jemkehoha ila zanijeta u muši. Vez zani la jemkehoha ila zanijeta u muši onaj koji je počinio blut, odnosno zanika i blutica, može da se uda samo za onoga koji je počinio blut. I obrnuti. I to nije dozvoljeno muslima, nije dozvoljeno vjernicima, nije dozvoljeno muljima. Zbog toga vas molim da dobro vodite računa o svom moralu, da se ne dovodite u situaciju, u poziciju da budete iskušani prokletog šeitaka nemoj da se osamljujete. Jer o, po hadisu, gdje ima dvoje koje se osamljuju, treći je prokreti šeitan. Šeitan koji čovjek nagovara na zlo. A kada čovjek počini neki grijih, pogotovo kada učini veliki grijih, jel li žanovi ostavimo mogućnost terbe, ostavimo mogućnost pokajanja, iskrenog pokajanja? Jel li žanovi svoje milosti može da Bog oprosti grijih? Ali svi oni koji su učinili neki od velikih grijeha, kažu, ako su se iskrenog Boga ja, nadam se da mi uzvišen gospodar oprosti, ali ja to o sebi ne mogu da oprostim. Ne mogu to unutra sebi da oprostim. Zbog toga, braće i sestre, je veoma važno da čuvate svoj moral, da čuvate svoj, kako su naši naši stariji božnjaci govorili, svoj obraz, da čuvate na način što ćete da živite na iz, po islamskim propisima i u isto vrijeme da se čuvate svi situacija koje vas mogu dovesti do, do nekog iskušenja u kojem možete da počinite počinite gdje. Uslovi za sklapanje braka su na prvom mjestu punoljetnosti. Mentalna i mentalno i fizičko zdravlje čovjeka. Vjerano s tim što kada po islamskim propisima, dozvoljeno je da muškarac, musliman oženi sljedbenicu nekih prošlih knjiga. Odnosno, da oženi vjernicu. Ne ateistkim, već je dozvoljeno da, da oženi vjernicu koja je sljedbenica nekih od prošlih knjiga. Sa ciljem da on svojim lijepim postupkom nju bi odnosno da ona prihvati islam bez toga da je, da je smije prisjetiti na svoj. nije dozvoljeno da se uda za nemuslimana. Jer muslimanka koja se uda za nemuslimana, ona automatski prestaje biti vjerica. I tu po islamu nema nikakvih dilema. Potrebno je da pored ovih pomenutih uslova, Čovjek ima uslove za, za život, da se ne ženi onaj ko nema apsolutno nikakvih izgleda da može da, da, da preživi on, a pogotovo da preživi sa svojom supruhom. S tim što je muškarac po islamu, kao nostar zomačinstva, dužan da izdržava svoju porodicu. On je po islamu obavezan da obezbijedi egzistenciju sebe svoje supruzi i da obezbijedi egzistenciju svojoj djeci. Žena po islamu ima pravo da ima svoj privatnu imovinu. I muškarac nema pravo, ne smije da dira u njenu imovinu, ako je to u njena privatna imovina. Zbog toga žena po islamu prilikom sklapanja braka u prisustvu dva punoredna muslimana svjedoka, Ona izražavala svoju potrebu, izražava mehr u zajedničku saglasnost sa mužem. To je taj đenčani dar koji je čovjek dužan da ispuni prema svojoj supruzi. Ako traži da ispuni odma da to odma ispuni. I nema pravo da se miješa u tu njenu moć. I to je prednost koja je data ženi u odnosu u odnosu na muškarca. Kada je u pitanju motiv zbog čega stupamo u bračnu zajednicu? Zbog čega sklapamo brak? Možemo da kažemo da najljepše objašnjenje za ovo možemo naći u hadisu poslanika s.a.w. I Muhammed s.a.w. kaže Tun kehrul marnatuli arvam Ženu udaju četiri stvari. Znači razlozi ili motivi zbog kojih se neko ženi mogu da budu samo četiri. Na prvom mjestu je liđe maliha, njena ljepota, veli maliha, njen imetak, njen mal, veli hasebiha, njeno polijeklo, veli diniha i njen din, njena vjera. Fasper bidhati dini teribet jedak, uzmi onu koja ima vjeru pa ćeš imati sve. Znači, Muhammed Islama ovo, Madisus, četiri stvari, četiri pitanja ili motiva koja mogu da budu razlogom da neko slopi brakstav. Na prvom mjestu je ljepota. Jer je ljepota u stvari prvi motiv za koji se čovjek može da beže. I to može da bude jedan od razloga da se neko od vas jedno i drugo da se, da se zaljubite jedno u drugo i da sve mahane koje imate, međusobno da vam to nije bitno. Kasnije kroz život, koji je život je veoma ozbiljan i kad prođe sve to što vi mislite, onda kad se suočite sa životnom stvarnošćom, onda vam je ljepota nije toliko važna. Može da bude motiv i metak. Možda mnoda, bogata babo na neku privatnu firmu, na nekom porožaju, I to da vam bude motiv. Da imate neki lagodan život, da se plavno svi radi. I to prođe. Može da vam bude motiv porijeklo, ili je to neko zmučno prezime iz nekog mjesta ugledna porodica. Nažalost, malo je onih kojima je najvažnije, prevashodna vjera. Ondrej sam kaže, uzmi onu koja ima vjeru, pa ćeš biti spašen odnosno ima ćeš ovo sve četvora U drugoj predaj koji prenosi marki ibn Nissara stoji da je Islama, da je došao čovjek kod Muhammeda sallallahu i kazao Ya Rasulullah inni asabtu imra'atan dhaatu malin da janar lakinne hala talit Allaho poslaniča. Našao sam ili susreo sam se sa jednom djevojkom ženom, muslimankom, koja je bogata i koja ima porijeklo, dobro, dobro porijeklo, ali je nerotkinja. Da li da je oženima Allaho poslaniča? Kaže ona snaga, Kaže, ne. ثم eta thamije pa je došao drugi put pa isto to pitao pa kale ga pa je rekao ne. summa eta thalife pa je došao treći put kaj možda kazao. Tezavaju albedudel velud fa innimu kafirun bikumu l'umeme jevme l'qiyama. one koje volite one koje rađaju, odnosno one koje mogu da, da, da obezdijede porodi, jer ću se ja s ponositi na sudnjim dana. Što znači da kada stupamo u bračnu zajednicu, da vodimo računa da ne stupimo u zajednicu sa osobom koja, s kojom se u startu ne slažemo, koju, prema kojoj nemamo nikakvu simpatiju, prema koju, koju ne volimo, i da ne oženimo osobu koja ne može da nam obezbjedi, obezbjedi porod. Jer Muhammed Islam kaže da će se on s nama na sudnjem danu ponositi zbog svog, svoga prava. A u drugom hadisu, koji prinosi Abdullah i Umar, sin halife, drugog halife Hulefaj Rašegina, kaže Muhammed Islamu Hadisu La te zauvađu nisa el husnihin. Nemojte da ženite žene, djevojke, zbog njihove ljepote. Fa'asa husnuhunne enj jurdije hun. Jer možda njihova ljepota će proći. Ljepota proći. Ve'la te zauvađu hunne li namuvalihim. I nemojte da ženite žene zbog njihove imetaka. Fa'asa maluhunna an tutdiyahun jer možda će njihov imetak njih pokvariti odnosno možda će zbog tog imetka onet zalutati velakin tazavaju ala ddin ženite se zbog dina, zbog bjebe fa inna l'amata sauda crna robinja je, ali vjernica je bolja od, te od one koja ima ljepotu, a nema vjeru, i od one koji, koja ima i metak, a nema vjeru. U ova triadisa, možemo da je da vam pojašnjava kakvi tu mogu da budu, odnosno šta može da potakne nekog, nekoga da stupi u brak. I sve se u konačnici vraća na vjeru, na din. Jer je vjera temelj svega. Jer ona je ko oženi vjernic i vjernica koja oženi vjernika, aložanovi će dati da oni jedno drugom budu ljepši u očima nego što jesu. Alerožanu će nima dati, zbog njihove vjere, da steknu i metak, da imaju halal i metak. Alerožanu će dati da oni zbog svoje vjere budu počuveni, da budu da postanu poznati. I da zbog svoje vjere, zbog svoga dina, Alerožanu i počasti djecom koja će biti bolja od njih. Ovi motivi su veoma važni zbog toga da smolim da kada se budete odučivali za, za taj korak, da razmislite o svakoj od tih stvari, da se malo vratite u klasičnu literaturu i da pokušate i da izvučete određene, određene povuke, povuke istoga. Da razumijete da je brak veoma ozbiljan, da brak sa sobom nosi obaveze, obaveze muškarca kao nosioća domaćinstva. I u isto vrijeme nosi obaveze žene. Koja je... Ako je čovjek, možda da kao jedan čovjek je stup, stup porodice, ali žena je temel te familije. Vi im znate mnogo, mnogo slučaja, mnogo familija u kojima imate ljude koji možda javno griješi i ne ispunjavaju, ispunjavaju obavezu. obavezu. Nosio se sa domaćinstima. Ali gdje u isto vrijeme imate moral moralnu ženu, suprugu, koja sve to kompenzira. Jer je žena ta koja rađa djecu, koja provodi mnogo više vremena sa djecom, koja odgaja djecu, nego što to radi u šparcu. Takva je porodica Gdje imamo devijaciju hod muškarca, a imamo moralno vrijednu čestitu, ženu, majeku, ta porodica funkcionira. Gdje imamo obrnutnu situaciju, ta porodica ne može funkcionirati i dolazi do automatskih razloga brakona. Možete da imate bezpješnog čovjeka, evliju ali ako, je, ako žena ne ispunjava svoju obavezu, obavezu supruge i majke, ta porodica neminovno mora da se rastane. Zbog toga je veoma važno da vodite, vodite računa o samo tome da shvatite da kada stupite u bračnu zajednicu da imate obavezu prema svojim svojim suprugama. Da naše supruge nisu naši robovi već da su to bića koja stvorio krti od nas slabi od nas i zbog toga ih moramo pesiti, moramo ih čuvati